يا فضل الله تعالى و ارفع صدري يا الله وما ادبه شر في كل نوع من الله تعالى فهو المعتد ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيحه من خلقه وقريبه ثم اما بعد اسمنا عند انقدامو говорили о третьем A u poglavlju kom? Zikr posle namaza. Zikr posle namaza. Znači ovaj je odgovor vanu čionce i on se ne broji. Odgovor je došao izvana. Vanredni su to denata. Mi trebamo odredovni ovdje. Dobro. Hadis je bio čiji? Hadis. Ebu. Ilebu horere hadis. Kada su došli muhađiri i pitali poslanika sa osam o zikru. Kažu. Allahu poslaniću. Naša, kaže, braća, ensarije daju na Allahovom putu, kako mi, kaže, pa kažeš te tako i tako, pa ih je poučio zikru. Pa su došli, ensarije, kada su to čuli, počeli raditi, zači isto. Pa se požali poslanih, me, ponovo, pa je rekao, to je Allahova blagoda daje kome želi. To je ukratko, značenje hadisa, mi smo ga citirali, znači, u prošlom našem predavanju, u njegovoj potpunost, odnosno, preveli ga, anako kako jeste. I došli smo do riječi i vratili su se muhađiri, da se vratili muhađiri po slaniku. Kada smo da ovaj dio hadisa nije spomenuo na Buhari, u svome sahihu, nego je samo muslimu. U ome hadisu je poticaj ljudima da se bore i da pitaju o dijelima za koja dobijaju velike nagrade i velike stepene u stvoritele te barake odara. Su došli i tražili kako da mi dostignemo stepene naše braće. Šta da kažemo? Oni udjeljuju, mi ne udjeljujemo. Kaže, kažete, tako i tako. Pa je rekao na kraju Poslanik, svala sveme, zalik je fadbom lahiju, tih imen ješa, kaže, to je lahva blagoda, daje kome želi. Ovo je odlika ljudima koji su stojili između klasični, standardni ibadeta, namaza, posta, tako, zekijata, džihada, kao što spomnilo do je doj predel, tako? I čega? Izdvajaj na lahom putu, izdvajaj na lahom putu, pa je rekao poslanik, svala sveme, to je lahva odlika, daje kome želi. Ove riječi, to je Allahova odlika, daje kome želi, kome su upućene. Na koga se odnose? Na koga taše? Na, na ensarije. Kaže, jedan dio uleme nije, ovo se odnosi na siromahe. Na koga? Na muhađire. Je logično, molim, pitali su na ensarije, na bogate, ali kakvu lema koja kaže se odnosi na, na, na, na siromašne na muhađire, kako to tefsire? Kaže ovako. Muhađiri su došli I pitali, Allaho poslanoviće, naša braća tako, kaže recite to, to i to. Pa im je, pa su počeli to praktikovati. Kada su čule ensarije i oni su šta počeli? Praktikovati, dobro. Ensarije su počele praktikovati radi koga i čijeg pitanja? Ko je bio uzrok da se kaže u te riječi? Nađer. A čovjek koji nekome ukaže na dobro je isto kao onaj koji ga šta? Učini. Oni su na neki način uspostavili taj sunnet svojim pitanjem kaže pa i poslanik, pa sam mi rekao to je odlika Allah daje kome želi, to jeste vama vi ste pitali za to pa imate dvije nagrade. Pa se odnosi to, kažu, na vas. I u ovom hadisu je poznato pitanje, iako je prvo tumačenje ispravnije, bez sumnje, a pitanje dali je bolji bogati je odnosno zahvalni bogataš ili je siroma koji je strpljiv. Poznato pitanje, doći ćemo do toga. Kaže Sumej Fahdastu ba'd ahli Qasam pa bit, pa sam govorio nekoje moje porodice ovaj hadis. Koja je ova porodica od Sumejja kome je govorio? Koestičanoj porodice? Kaže mi imam i nisam nigdje vidio u rivayetima da se spominje koja je ta osoba. A mi smo neke prilike spominjali ovaj šta je odlika ovog? Nepoznati ashab rekao određenu stvar na svoje na dano svojenja Mekke. I ne znamo mu ime. Kakva je koris da mu znamo ime? koriste o tome da znamo jeli, novo ime Ashaba s jedne strane, i s druge strane da znamo da je, kada je primio Islam primio Islam u svakom slučaju kada? prije na dan oslobođenja Meke ili prije toga pa ako prednosi nekakav događaj ranije koji je bio onda možemo kazati znači, da je bio prisutan u tome događaj kaže pa sam se vratio Ebu Salihu i rekao mu pa je spomenuo jeli, šta je rečeno u hadisu Pa Ebu Salih rekao, kaže, kazat ćeš, subhanallah, alhamdulillah, i Allahu ekber, dok ne bude od svega toga zajednički 33 puta. Pa kako Ebu Salih razumio? Da treba kazati 11 puta šta? Subhanallah, alhamdulillah, Allah, po 11 puta to bi bilo koliko? 33 puta. To bi bilo 30. I tako došli kod imamo muslima, kaže, dok ne bude sve bilo 33 Puta. Znači, trebalo bi se po 11 puta. Iako spoljašnje značenje ovoga hadisa i većine drugih predaju kazuju da čovjek treba zikriti posle namaza po 33 puta. Subhanallah, 33 puta. Alhamdulillah, i 33 puta. Allahu. Imamo drugu predaju u kojoj se kaže 11 puta. Znači, imamo predaju a, u kojoj se kaže 11 puta. Kakva je razlika, imamo predaju posle Niklasa, da se zikrišta po 11 puta. A kakva je razvijem iz ove predaje od poslanika Salosame i prethodne ove od Ebu Salih-a? Oći mi praziti. A šta ima, šta ima? Ka kako prikli? Dje Ti si dobro počeo. Predaja Ebu saliha nije, ne diže se do poslanika Salosame. On ne kaže rekao je poslanik Salosame, nego Ebu Salih razumijeva šta da treba kazati po Po jedanest puta. A ova druga predaja koja je došla, ona se veže za poslanika a neki su i učenjaci U tome je razlika. Da li mi neko rekao sad, po spomenu smo prvi put predaju jedanest puta i drugi put predaju, ista predaja. Kažemo, nije. Prva je predaja riječi, radi je to njegovo razumijevanje, a druga je predaja vezana za koga? Za poslanika sallallahu a.s. Dalje, imamo kod Buharije predaju koju se kaže da je poslanik sallallahu rekao, kaže, činite... Despeak, kažete subhanallah poslije propisanog namaza deset puta i elhamdulillah 10 puta i kažete Allahu ekvar deset puta to je, je predaj kod Buharije po deset puta isto je tako je ispravno i sada onama pokušavaju da znači pomire ove hadise pa kažu te su riječi kazane u različitim međlisima na različitim mjestima, pa je poslanic, sam sam jedne prilike rekao deset, drugi put je prilike jedanest, treće je prilike triseti tri triseti tri puta. Pa se može odabrati, kako kaže, imam pedla u ide, čovjek čini šta želi od toga, iako je najjača predaja došla da se čini to šta? Triseti puta, znači naj, najviše predaja ukazuje da se to čini triseti puta. Kod imama muslima se kaže i onda se stoti put kaže La ilaha ila Allahu vahtahu, la šerike lehu, lehu l-mulku, lehu l-hamdu, vahu a'ala kulli še'in qadir. To je to puta tim namiru. Navodim se kod imamene saji je predaja, ima vjerodosno je predaja, da jedan ashab usnio u snu, da mu je rečeno reci 25 puta, subhanallah, 25 puta, alhamdulillah, i 25 puta Allahu etvar. Pa kada je došao, rekao to poslanik, sada sam kaže, neka bude tako, učinite da bude tako. Pa se može kazati, znači, 10 puta, o oko 11 ima prigovora, ili 25 puta, ili 33, jesu, jesu.